Kapitel 3 Jeg er den sunne og sterke man som har sett nød på grund av hans heftige vrede stokk. Meg har han ledet, og meg lar han vandre i mørket, og ikke i lys. Ja, det er mot meg han gang på gang vender sin hånd dagen lang. Han har fått mitt kjøtt og min hud til å tæres bort. Han har knust mine ben. Han har byggt mot mig så han kan omringe mig med giftplanter og besværligheter. På mørke steder har han latt meg sitte lik menn som har vært døde i lang tid. Han har sperret meg inne som en steinmur, så jeg ikke kan gå ut. Han har gjort mine kobberlenker tunge. Og når jeg roper om bistand og skriker om hjelp, hindrer han virkelig min bønn. Han har sperret mine veier med tilhogd stein. Mine stier har han gjort krokete. Som en bjørn som ligger på lur er han for mig, som en løve på skjulte steder. Mine veier har han brakt i uorden, og han lar mig ligge brakk. Han har gjort mig til en som ligger forlatt. Han har trådd sin bue, og han stiller mig opp som målet for pilen. Han har latt sitt koggers sønner trenge in i mine nyrer. Jeg er blitt til latter for alt folk som er imot mig, den de synger om dagen langt. Han har gitt mig nok av bittre ting. Han har mettet meg med malert. Og med grus får han mine tenner til å knekke. Han har fått mig til å krype sammen i asken. Du forkaster osså slik at det ikke er noen fred for min sjel. Jeg har glemt det som godt er. Og jeg sier stadig, min høyhet har gått tapt, like så det jeg hadde forventninger om fra Jehova.» Husk min nød og min hjemløshet, malurten og giftplanten. Din sjel vil helt sikkert huske det og bøye seg ned over mig. Dette skal jeg minne mitt hjerte om, derfor skal jeg være innstillt på å vente. Det er på grund av Jehovas gjerninger som er gjort til kjærlig godhet du vi ikke har gått til grunde. for hans barmhjertighetsgjerninger skal visselig ikke ta slutt. De er nye hver morgen. «Din trofasthet er stor. Jehova er min andel, har min sjel sagt. Derfor skal jeg være innstilt på å vente på ham. God er Jehova mot den som håper på ham, mot den sjel som stadig søker ham. Det er godt at den venter, ja i taushet, på Jehovas frelse. Det er godt for en sunn og sterk man at han bærer åk i sin ungdom. La ham sitte ensom og tie.» for han har lagt noe på ham. La ham trykke sin munn i støvet, kanskje finnes det håp. La ham gi kinne til nettopp den som slår ham. La ham få nok av skam. For Jehova kommer ikke til å forkaste til uavgrenset tid. For selv om han har voldt sorg, skal han med sikkerhet også vise barmertighet i samsvar med sin store kjærlige godhet for det ikke av sitt eget hjerte han har gjemsøkt menneskesønnene eller volder dem sorg. At den knuser alle jordens fanger under sine føtter, at den bøyer en sunn og sterk mans rätt for den høyeste ansikt, at den lar ett menneske framstå uredelig i sin rättsak, det godkjenner ikke Jehova. Vem har vel sagt at noe skulle skje når Jehova selv ikke har befalt det? Fra den høyeste smunn utgår ikke både det som er ondt og det som er godt. Hvordan kan en levende mann hengi seg til klaging, en sunn og sterk mann på grunn av sin synd? La oss undersøke våre veier og utforske dem, og la oss virkelig vende om til Jehova. La oss løfte vårt hjerte såvel som våre hender til Gud i himmelene. Vi har begått overtredelser, og vi har handlet opprørsk. Du har ikke tilgitt. Du har sperret adgangen med vrede, og du fortsetter å forfølge oss. Du har drept. Du har ikke vist någon medynk. Du har spärrat adgangen till dig selv med en skymasse, för att ingen bön skal tränga igenom. Du gör oss till avskom och avfall mitt ibland folket. Mot oss har alla våra fiender öppnat sin mun. Ja, retsel og grop är blivit vår del, ödeläggelse och sammanbrudd. Med strömmar av vann renner mitt öye stadi över på grund av mitt folks dötters sammanbrudd. «Ja, mitt øye er blitt utøst og er i ro, og det er ingen avbrudd, før Jehova skuer ned fra himlen og ser. Mitt eget øye har behandlet min sjel med strenghet på grunn av alle døtterne i min by. Mine fiender har jaget mig som en ful uten grunn. De har brakt mitt liv til tauset i gropen, og de fortsatt å kaste stein på meg. Vannmasser har strømmet over mitt hode. Jeg har sagt «Jeg kommer sikkert til å bli avskåret.» «Jeg har ropt ditt navn, Jehova, fra den dypeste grop.» «Du må høre min røst.» «Lukk ikke ditt øre for min bønn om lindring, for mitt rop om hjelp.» «Du nærmet dig på den dag da jeg stadig kalte på dig. «Du sa, «Vær ikke redd.» «Du har ført min sjels tvister, Jehova.» «Du har kjøpt mitt liv tilbake.» «Du har sett den urett som er begått mot meg i og døm i min sak. Du har sett all deres hevn, alle deres tanker mot meg. Du har hørt deres hån i hova, alle deres tanker mot meg, leppene til dem som reiser seg mot meg, og deres visking mot meg dagen lang. Betrakt dem når de setter seg, og når de reiser seg. Jeg er den de synger om. Du kommer til å gi dem igjen, og du kommer til å gi dem igjen, til å dem en behandling som er i samsvar med deres hennes i Hova. Du kommer til å gi dem hjertets frekkhet, til å gi dem din forbannelse. Du kommer til å forfølge dem i vrede, og tilintetgjøre dem under i Hovas himmeler.